«Змовкніть своїми підначками», – огризнувся Леонід. «Хе, «Він жартує», – сказав командир. Та Леонід ані таких, ані інших жартів, що стосувалися його особи, не визнавав. І хлопці змовкли. В кущах затріщало, мабуть, пробігла дика коза, а люди вночі сюди не прийдуть все ж треба встати і подивитися. Я виліз з-під натягнутого, як це ми робили і на Псковській землі плащ намета. Нікого? Довго стояв, розглядаючи дерева і зоряне небо. Коли поліз на свою постіль, кудрявий уже спав. «Скоро світатиме? Тут у травні рано світає». Таку годину вдома сторож б'є в рейку. Якщо проспить, то замість трьох ударить і чотири рази. Останній удар лунає довго-довго, поволе стихаючи і відлунюючись у зореній ночі. 14 травня. Погода нетравнева. Дощ, сніг. Нам іще пощастило, що встигли прийняти вантаж. Молодці льотчики майстерно скинули мішки. Два парашути навіть не встигли розкритись, як уже були на землі. Низько спустився над луками літак. Сьогодні знову перенесли базу ближче до хутора. Місце гарне у ялиннику на муху. Плаш намети підняли повище. Можна стояти на колінах І клуні принесли сіна Увечері хлопці подалися на хуття. Короб і я приготували чай заправивши листям брусниці Дивився, як догорає вогнище Вуглинки тьменіють Незабаром погаснуть Стануть сизими, як і попіл Ми всілись на плащ намет біля шатра Короб вийняв кисет Подарований йому ще на псковській землі, дістав тютюнцю. Закуримо, щоб дома не журились. По черзі приклались до парашутної стропи, що весь час тліла ледь помітним вогником. Ця стропа у нас замість сірників, де моки з запахом, притаманним тільки рідному тютюнцеві, вився вгору і танув. У прозорому повітрі Короб дивився вдалину Цигарка горіла косо Він засміявся Невже моя мила дружиненька Зраджує мене? То хтось вигадав притчу з цигаркою Що куриться навскіс, Сказав я А наш Леонід Одразу б спалахнув гнівом Якби цигарка тліла навскіс. Не розуміє жартів Та й ти не дуже, сказав я Усі якісь нервові стали Як гадаєш, німці знають, що ми тут? Ти про рацію? запитав короб Ні, ми далекувато від їхніх великих штабів Не те, що під Псковом Не вистачить у них пеленгів, щоб засікти таких, як ми Треба частіше міняти базу, зауважив Короб. Не знають. Якби знали, прочесали б ліс. Таке затище може притупити нашу пильність. І я так гадаю. Треба попередити товаришів. Інформацію передаємо. Місце у нас тут справді плацкартне. Треба ним дорожити. Місце у нас. «Мов, у папанівців крижина!» – порівняв Короб. Тиша. Насторожено застигли в круг високій ялини. Вони наче зрослися між собою зеленим гіллям. Серед них, вічно зелених, скромно стоять тонкостанні білокорі берези. У них ще немає листя. І вітерець вони зустрічають Ледь чутним шепотом. Та за тиждень і берізки зашумлять Весело по-літньому. Унизу біля кореневищ.